Bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam Naka hvala Allahu subhanahu wa ta'ala Naka salavat salam na posljednjak Božeg poslanika i miljanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu čestnu porusnjeg olashaabe i seone koji ga sede u dobročinstvu svodnega dana. Draga braču i sestre Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Evo, Allahu subhanahu wa ta'ala Evo nas ponovo, jeli u nastavku jeli predavanja ciklusa savremenih fetvi savremenih pitanja sa našim bratom magistrom Zijadom Vjakićem koji je u svom redovnom terminu sinoć trebao da bude međutim s obzirom na to da su nas braća iz džamata Pode. Prima Allah svt. zamolila da ovaj im po slobodima ako možemo brata ovaj da održi tamo kod njega ders. Mi smo im Allah svt. napravitali prihvatili, a evo Allah svt. nas opet jučeras počastio da bez obzira na to, znači imamo e, naših brata iz Agča na da se druži večeras sa nama. I tema je veoma interesantna a radi se o znači tema glasi zaštita idejnog prava autora i kreatora ja ne bih plaho oduzimao više vrijeme, ja bih samo još progledao da se čujemo brate Zijade i napomenuo bi da e, ako buvo da nakon predavanja e, brat Zijad lakit će da odgovori na tri pitanja koja budu postavljena, pa oni koji žele da postave E, znači ko ima i neka da tako kažemo hitnija malo pitanja iskoriste mogućnost da inšallahu ta'ala postavite znači da ja ću moći odgovoriti samo na 3-4 pitanja tih nekih 1-15 minuta i inšallahu ta'ala pa ta pitanja šaljite na nik mu'min, znači pitanja će se slati na nik mu'min pitanje možete poslati i u toku predavanja da vas Allah suhanu ta'ala nagradi brate e, Brato zijade, mišljala je da samo još proviramo da li se čujemo. Brato zijade, e, eh, burom brate, pouzmem mikrofon i počnem s predavanjem. I zamolio bi samo braću da u toku predavanja ne pišu po da ne pišu pojavnom i da ne dobacaju da ne budemo orali je dilticrem neka salallahu taala to nagradi. Bura brate Zijad preuzmi mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. <repris> Inna anzalna وحين سيئات عمالنا من يهده الله فلا مدين له ومن يلل فلا غادي له واشهد ان الله لا شريك له واشهد ان محمد ونبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإخساننا يوم الدين إما بعد تيما بچارسنيك روزيني يزارشتا إدينو براو آتورا كراتورا كمسطر ناغلنا ودنصنو s iznije, radi se o temi koja govori o tome da li ima pravo onaj ko snimi i kreira CD ili DVD ili DVD ili, DVD ili neki kompletarski program ili bilo koji vid neku drugu inova, e, e, naravno, ovdje govorimo CDM i DVD koji imaju inovatorski karakter, znači nešto novo, znači ne, nešto, nešto u, u što je ulažen trud i ideja. E, također, autori knjiga, inovatori nekakvi, e, koji su došli sa nekakvim e, pronovacima iz raznih ljudskih oblasti, dali ti ljudi, koji dođu sa ovim novinama, sa ovim stvaroma koji su uložili truda i vremena i iznoja dali oni imaju pravo da zabranje drugima da presnimavaju i razrađuju na tim njihovim igratorskim i kreatorskim i autorskim djelima. Na znači ovo pitanje je savremeno u smislu da od tome e, islamski učenjaci, faklih, islamski pravnici nisu u uh, prijašnjeg vremena govorili, jer se ovo pitanje nije ne pojavilo i nije se u, nije se u materialnom smislu ni tretivalo. Tako da je to ovo, znači novo, ovo je jedno od suvremenih, savremenih pitanja, oko kojih pojavila se dilema, odnosno uh, Poslije vremena istanska su o ovoj temi pisali, e, sastajali se, zbog nije, izdali određene karare, odluke i tako dalje. Pa su došli do rješenja. Ni dostava do, do kojih su došli, što ćemo navesti, što ćemo navesti na narod u toku znači radi se o tome da li, da li znači ono što mi danas često imamo eleta da neko nešto emituje kada nešto neko nešto prodaje i tako dalje, pa na kraju napiše el Da, da su sva prava e, autorska zaštićena od onog koje je to izdao. Znači, postavio se pitanje znači, da li, da li ta osoba ima pra, sa šarijetske strane pravo na te stvari, kao autor, kao kreator te, tih noviteta. E, znači, pitanje je Nadam se da, da se razumije o čemu se govori. Ono što nas interesuje je to je šarijatski stav po ovom pitanju. Pa tako da, da, da uđem u temu i da navedem da što se tiče savremenih islamska učenjaka, uglavnom kada se svede što su sve rekli, može se svesti na to da imamo tri stava učenjaka po ovom pitanju savremenih učenjaka. Prvi stav učenjaka... Prvi stav učenjaka je da je idljeno pravo kreatora i autora da je Šelijetski zaštićeno i da ga nije dozvoj narušavati, pojastit pr detalje. Drugi stav učenjaka je da, da znači, idljena kreatora Šelijetski nima svoju materijalnu vrijednost eh, koja se može predavati i kupovati. Kulpo A treći stav učenjaka je... je poput, znači, e, prvog stava s tim da se razi od drugog stava po tome što, što onaj koji zagovara ovo mišljenje zabranje da se ovo pravo može podavati i iznajemljivati. Saravsko je prvog koji smatra da je to dozvoljeno. Hele, mejsi, počet ćemo reda. E, što se tiče znači, e, prvog stava učenjaka, a to a to je, da idejno pravo kreatora, autora, video, uh, kreatora, znači audio, video, kaseta, CD-ova, koji imaju, znači znač, mislimo prvenstveno na, na CD-ove, idejo delove, koji imaju inovatorski karakter. znači e, takođe e, znači autori kompjuterski programa nekih kao takođe ulazi i autori e, odreženih e, odela da autori knjiga po nalazaka i inovator kao znači, autori odreženi inovacija Izraelnih odnosi diskurs e, života i slično sve ovo, sve što pođemo pod toga e, pravo nešenje da da sa šarijevske strane sve ovo zaštićeno ali po dva šarta. Znači zaštićeno, znači nije dozvodeno narušavati ta duža prava, vidjet ćemo u kojem e, I to po dva šarta. E, ta dva šarta su, znači da to što je kreirano, što je napravljeno, što je proizvedeno, napisano, e, da, z, e, da nije zasnovano prvi šarta, da nije zasnovano na haram. Znači da samo posebe nije haram i da nije zasnovano na haram. Drugi šart, da se sa ne poziva u haram. Da se sa tim znači, znači se tim autorskim i innovatorskim dijelom ne poziva u haram. Znači pod dva šarta ova ove autorska i kreatorska dijela, innovacije su šarijatski zaštićeni. Šta to znači? E, o, da ovo idejno pravo ima svoju materijalnu vrijednost. Znači ovo je riječ o idejnom pravu. Nečemu što nije materijalno opipljivo u početnom momentu. Znači, ovo igljeno pravo, po, po ovom mišljenju učenjaka, ima svoju materijalnu vrijednost. E, njenom vlasniku je dozvoljeno da go potrebljava. Znači, e, to igljeno pravo dozvoljeno da go potrebljava, prodaje, pokloni i sl. kao i da zabrani njegovo dijelo da, da zabravim da to, to nego djelam, neko drugi štampa, kopira, umnožava i slično. Svejedno bilo znači s cilje trgovine ili poklanjanja. Pa ta, znači, povrlo učenjaka. Pa tako, ako je lasnik nekog idljenog prava zna, naznačio da su autorska prava zaštićena, šarijatski nije dozvoljno da se naruše ta prava bez njegove dozvole. Svejedno, bilo to u oblasti da je, šarijaskog znanja i slično, ili oblasti ovo svjetske znanosti je, i svejedno dugo vlastnosti tih prava muslimani ili kjafiri. Osim kjafira koji su u ratu sa muslimanima. Znači izolite su kjafiri koji su u ratu sa muslimanima jer je njihova krv, njihov imetak su u osnovi dozvodjeni. Znači u prilike rezime onog čemu znači, znači, znači su učenjaci prvog stava koji zastupaju, znači da da i oni pravo imaju svoju materijalnu vrijednost i da da njihovi autori mogu upotrebljavati, prodavati, poklanjati i slično i da mogu da drugima da istapaju i kopiraju, dozjavaju i tome slično. Ova stav e, zastupa, znači ovaj stav zastupa većina savremenih učenjaka i istraživača. Znači većina savremenih učenjaka i e, zastupa da je da su a, a, na prava autora, kreatora zaštićena. Da ako oni zabrani nekom da upotrebljava prodaje i poklanja njihove inovacije, njihove proizvode, njihova autorska djela, da je to drugoj strani haram i zabranjeno koristiti. da ovo stavu je također većina koliga islamskog prava i komisija za petre. Innože ostavlja, ova stavlja je izabrava Bekre, Muzeid, Mohamed... E, ako 8 Sadik Majid Abdullah Nadhiya abi uhd Zuhair Mustafa Zarka i mnogi drugi učenjaci da ih spominjem po imenima znači opet na vašu savremenih učenjaka su na stavu da da za, da je, da znači, pravo autora prava ima svoj materijalni vrijednost I da je, e, da je njima lično dozbiljno da prodaju, poklanja i slično, a da drugima mogu zabraniti, da imaju pravo da zabrani, da ih štampaju, kopiraju, umljžavaju. To je prvi stav učenjaka. Vidjet ćemo i izmijećemo poslije njihove dokaze, za, za čemu zasnimo svoje dokaze. Drugi stav učenjaka je da idino prava autora, kreatora, širijatski ne svoju materijalnu vrijednost. Koja se, e, koja se može prodavati ili kupovati. Te, prima tome, znači, po drugostavu čenjaka, autor kreator nijelo je pravo zabranjivati nekom drugom da proizvodi ili kopira ono što su oni prvi kreirali, izumili i napisali. Znači ima, e, ima čenjaka koji ovo koji smatraju, znači da, da pravo autore kao je da šrijeski nemaju svoju materijalnu vrijednost. Ovaj stav zastupa uh, veoma mali broj istrađevača islamskih pravnika, od uh, njih su pakistanski muftija Muhammed Šafilu, Teqiyudin uh, Lebhani i Muhammed El uh, Hamid i Muldir uh, Kahaf. Znači ova uh, četiri učenjaka, uh, koji se našao, znači njih četvorica, da e, smo autore kvrote svoju materijalnu vrijednost. Šta to znači? Znači da to drugi mogu koristiti kako hoće. Da oni drugima ne mogu zabranjivati da to presnimavaju, umnožavaju i tako e, dalje. Dvojica od učenjaka Abdullah ibn Beye i, i Mohamed Abdullatif el Farfur koji su na ovom stavu smačuju da nije dozvoljeno uzimati nadok nad samo, u autorskom radu i šerijatski znanosti. Naši dio činjaka, e, znači ova dvojca činjaka smatraju da nije dozvoljeno, znači, da u, osp... da u drugim oblastima je dozvoljeno uzimati nadoknadu za autorski ili kreatorski rad. Inovacije, znači ono idejno pravo što mi nazivam do u, u šerijatskim znanostima nije dozvoljeno to naplaćivati. Ovo je njihov stav a uh, što se nije ni govorilo o kazao, dokaza, znači za ovaj drugi stav, a detaljnije ćemo prvi spomenuti posjetova. Nači učenjaci koji smatraju znači da uh, pravo autora kreatora šerijetski nema svoju materijalnu vrijednost i da drugi dom mogu koristiti na žaljati kopirit kao hoće. Njihov najjači argument je da pravo autora kreatora nije imeta, na znači, cio znači samo pravo posjedbi, znači, pravo autora kreatora nije imeta, nije što materijala Naravno, ovo se zato pazite, čitava mesela, čitavo pitanje, zaštite, do pravno, autore, kajato je zasnjivaj na tome, da li nešto što je idejno, što je abstraktno, da li ono može biti materijalno naplaćivo? A to je podnato u kod islamskih pravnika od Avnina, među mezabima, da su učinjaci različili. Pa kaže neki da, da nešto što je abstraktno, što je idejno, to se, to, nije, to, se, to nije i netak. Uvijek kaže, jes ti metak, pa je na to ne zašto načitam se. Oni koji smatraju da, da ono što je idejno i abstraktno, da nije i metak, oni smatraju da ovo pravo nima osnova. Oni koji smatraju da nešto što je idejno i abstraktno, može biti metak, može biti naplaćivom, oni smatraju da, da, ovo, da, ovo, da, je, da zaštita idejnog prava kreatora i autora ima svoju osnovu u šarijetu. Znači, Najjačiji argument ovog drugog stava je da pravo autora, kreatora, nije imetak. A pošto nije imetak, ne može se prodavati niti zabranjivati. Znači, nijeku direktnog iz Korana i Suneta, znači, ovdje nego više tu to nači neki načelaši adijatski. Kaže oni da, znači, da ono što što je idejno, uh, ono što smatruje svojim pravom autori, kreatori, to nije imetak. A pošto nije metak, ne može se predavati, niti zabranivati drugom da ga prodaje i na Najbolji naravno odgovor na ovo su same argumenti prvog stava koje ću Inšala spomenuti nakon, o, nakon trećeg stava. Znači, ovo je njihov argument. Znači, Čitao je pitanje za osnovno to na tome da li, znači, pravo, idejno pravo autora i kreatora je li metak, nije metak. Oni smo natjele da to nije i metak. Znači, znači nije nešto što je materialno pitljivo da na tome ne mogu ne podavati ni zabrinjati neko da, da to prodaje umožava kako hoće. Treći stav učenjaka je, e, kao što sam malo pripomeno, prepod prvog stav učenjaka s da njegov zagovora, zagovarač zabranje da se ovo pravo prodaje i iznajmuje. E, ovo je stav Mohameda Nuama Jasina, poznatog e, savrednog učenjaka. On argumentira u zavrdu time što proda Timo što prodaja neke robe, zahtijeva potpun prelazak robe u lasništvo kupca. Tako da se pripisuje njem. A ako bi priliko prodaje autorskog prava pripisivao to dijelo kupcu, to bi bila čista, laž i krivotvorenje, a to je haram. Znači, su, e, znači stav učenjaka e, kao i stav, prvi učenjaka, e, kao i stav prvog stava. A to je znači da idejno pravo autora, kreatora je šerijat je i da je makirano na tako pa vjerteći da su razgovaraju od nje po tome što kaže da nije dozvoljeno pravo prodavati ili iznajmljivati. E, šta mu je znači, argument? Argument je to što, što, što, što prodaja neke robe zahtjeva potom pravo da ti robe vlasnik tog kupca, tako se e, tak, e, tako da se papićenjem. A ako bi prikukao pravo autorskog prava, znači on kaže tako, znači kada autorho pravo ide na pravo uh prodali. Pri pri stima pripisao to gleda kurcu da bi to bila čista laž i krivotvorenje. A to je haram. Ono novo je da on primikom, novo novo, znači nije nikade da da znači uh, idejni kreator autor prikukom prodaje prava na prodaju E, prilikom e, prodaje prava znači ime ne prodaje pravo da se njime pripe, da se njemu pripiše znači on kada prodaje to idealno pravo on ne prodaje da se, da, se pripi, da se pripiše nekom drugom nego ga prodaje da ga on koristi dalje i da upotrebljava njegovu korist znači a ne da se njemu pripiše da ga je on izmislio što je jel, vrlo bit razlika i i da to pa da ujedno ovo na ovo što on spomenuo Najjači, argument koji, eh, najjači argumente kako spominjem najjači argumente satodob učenjaci prvo odstava dokazuju zaštitu autorskih prava njihovim vlasnicima. Načini eh, navodim od detaljno spomenti dokaze iz razloga što je ovaj prvi stav učenjaka koji eh, koji zastupa većina savremenih učenjaka. Je eh, l naravno i većina eh, kolegijalnijskih prava i komisija za ljudsko osvi Uh, a to je jel da je idejno pravo kreatora i autora zaštićeno šarijatski, naravno kada na vas šarta su se spomenuli, ja. da su ova idejna prava uh, znači imaju svoj makarjalnu vrijednost, mogu se prodavati, kupovati, tako itd. I ako i njegov autor zabrani da se one štampa i kopirovnožavaju, onda nije dozvonio da se koriste u tom smislu. Elemeni se njihovi dokazi, dokazi ovih učenjaka, a ovo je ispravan ima e, imaju nekoliko dokaza. Uglavnost pomeni ćemo najbitnije dokaze. Prvi dokaz, a, koji je pomenuo ujedno najjači dokaz, on glasi da idejno ili autorsko pravo je lični i metak njegovog vlasna znači idejno ili autorsko pravo, lični imetak njegovog vlasnika, misli sva kreatora, izumitega pisca, znači to je lični imetak koji ima svoju materijalnu vrijednost. Te njegov vlasnik ima pravo raspolaganja sa njim kao sa bilo kojim drugim imetkom. Tako kupovino kasete ili CD-a sa inovatorski sadržajem, naravno, i knjige nije kupljeno idejno i autorsko pravo, nego samo pravo slušanja, gledanja i čitanja istika i drugih vidova korištene za lične svoje. Dok presnjelavanje, osje za ličnu potrebu, štampanje i slično e, radi prodaje ili bijeljno urazi pod idejno i autorsko pravo koje lični imetak njegovog lasnika. Podlačimo još jedno. Znači, e, najjači dokaz, odnosno prvi dokaz, oni koji smatraju da nije dozvoljeno narušiti idejno pravo autora i kreatora i da oni imaju pravo da zabrane, drugima da štampaju, kopiraju, nježavaju i u koji su neki drugi način ono što su oni izumili, izmislili i kreirali. Najjašnjiv je dokaz to što znači, njihovo idejno ili autorsko pravo, znači ono što su, su oni, što su oni izumili, što su izmislili, sa čime su došli, što su kreirali, u što su uložili rada i truda, da je to stvari, to to što mi nazivamo idejno, da je to lični i nije tak ni vlasništvo. to znači, dolazilo znači, je da znači apstraktna što idejno karakter, znači on lične nije tak ni vlasnika, ima svoj materijalnu vrijednost. Teđav te to iz toga niko nema pravo da raspolaga ne njima kako hoće, koji kao sa bilo kojim drugim imenkom. Znači, eh, konkretan dokaz da su ova prava zaštićena je to da samo to idejno pravo stvari predstavlja lišni imetak njegovog vlasnika koji je naplatiti koji se može naplatiti u materijalnoj vrijednosti. E drugi dokazi znači, kao e, iz e, znači iz dokazi iz nekih e, sa, sa šerijskim tekstovima drugi dokazi hadis od da budalim naba rasallahu anhu ma u kojem tela robasan iksalaho ali se povede muslimana jednog od haba nadoknade za učenje ruke Vodom toga, Allah s.s.w. rekao Inne ahaqqada ahaqtum aleyhi Kitabu Allah Kaja zaista i da uzmete nadok nadu za Allahovu knižu Znači je govorili čeho hadisu Poznamo tam hadisu Mutafeq došlo da svel Da iskupin ashaban zrozum Vod mjesto pa sutaš da i ugosti On se odnil da i ugosti pa je se pa se došli prona i rekli da je njihovog uh, je uh, plemena da njihovog plemena da je ula zimija pa su rekli da nogovama neki nekom neki ko uči okju čini bi ličio njihovom bel na nas nikatu pa su se pa se javilo samo i reko može ali pod pa şartom da naplatimo to U jednom rivaetu sa jednom nocom, u drugom rivaetu sa stadom ovaça. Hela meseja on učio patihom i izlječio ga sa učenjem patihej. Pa je bilo svoje među oskadna je v to uredu, što su na to učenje Kur'ana, odnači rječenje sa Kur'anom. Osobe. Učio je Fatihu i izvješilo se. Pa su došli i objasnili poslaniku Sallahu, ali je znači što se desilo? Pa im je rekao poslanik Sallahu, ovaj poznatni hadis, je rekao, je zaista je da uzmijete nadoknadu za Allahovu knjigu. Odnosno, ovo je direktan dokaz da je dozvoljno onima koji uče ruke, onima koji liječe od ljudi koji koji su veli opsihreni, koji imaju podstavno ko, ko džinsko djelovanje, ili da liječe haset kod zavist, be je dozvoljeno da to naplate. Naravno, oni ne naplaćuju učenje Korana, nego naplaćuju trud i vrijeme koji potoče na tome. Što je dokaz iz ovog adisa u ovom pitanju? Dokaz je to, kaže, a, ako je dozvoljeno uzimanje nadoknadi za Koran, radi poučavanja ili ruke narodne. Čean se s ovim zaključio ovim hadisom i da je dozvoljeno uzimati, uzimati nadohodu za poučavanje Kor'ana. Da neko uči nekog drugog Kor'ana, surfariju ili da ga učiju, tako itd. Da je dozvoljeno uzeti nadok nadok. Znači, dozvoljeno uzimanje, e, znači, iz ovog hadisa, e, se znači, da se rozumije da dozvoljeno uzimanje nadokne za učenje ruki. Što znači, znači, automatski iz toga prođirazi, e, da je dozvoljno uzeti nadoknaju za povučavanje i, i suneta. Ono da je kažu, preće da bude dozvoljno uzimanje nadoknade za propise, pravila, šartove, mudrosti, koristi i zaključke izlučene iz Korana i suneta i zapisane u knjizi, snimljene na kaseti ili CDU i sl. Odnosno, znači čovjek koji napiše knjigu a u toj knjizi vraća se na Kur'an i na sunnet izlači iz njih iz, i ta dva izvora šejhska pravila šartove mudrosti koristi i tako dalje znači ako e, ako tako napiše knjigu a vidimo na početku da dozvoljeno na uložiti nadoknadu za učeni Kur'ana prilikom liječenja ruki, sa rukom kojade dodje e, nadoknadu naučanu nadoknadu materijalnu nadoknadu onda je je da bude dozvoljeno uzimati nadoknadu kada čovjek napiše knjigu a ono što knjiga zasnovana na Koranu i na sunnetu. Naoru ako je ovo sve dozvoljeno u šerijevskim znanostima onda je preče da bude dozvoljena e, preče bude dozvoljeno i ti mlađočkim stvarima pod u šarijatskim znanostima. Čovjek napiše knjigu koja je zadozvoljena na Korano i sunetu i naplati, tu, naplati taj svoj trud i znu i napisanu knjigu. Ako to je dozvoljeno u šarijatskim znanostima, preće da budete u neislamskim znanostima. E, treći dokaz, ako im dokazuju svoj stav zaštite autorskih idejnih prava, je da pisanje knjige da pisanje knjige i inovacija e, da je dio ruku i razuma, u što nima sumnje, jel? A došlo je u vjerodostojni um hadisu da da najbula zarada uzosni um hadis kaže zarada je ono što čovjek zaradi bi jeđe što zaradi svojom rukom. Evo tad kend zarada je ono što čovjek zaradi svojom rukom. A u drugom rivajetu je došlo, zaista je najbolje ono što jedete, ono što ste zaradili. Jer zaista je najbolje ono što ste zaradili. E, Zaradna čovjek može biti, naravno, jer kad se ga svratim na osnovu radice, znači čovjek može zarađivati, može zaraditi rukama, rukama, znači, fizički, može razumom, razum, znači, intelektualni rad, sa svojim intelektualnim radom, I u mojim drugim načinom ono je vlasno on zaradi. Znači čovjek zaradi rukama i razljivati. On postoje vlasnik ono što zaradi. Pa je tako pisanje, knjiga, snimanje, kaseta i cd-ova sa kreativnim sadržajem i iznalaženje pronalaznjaka kako se djela ruku i razljivu. Sve ovu stvari zarada i vlasništvo onih koji su to uradili. Četvrti dokaz nema sumnje. Znači, tako ovaj, je također razumski doklad. Nema su su kreatore kaseta i CD-ova sa kreativnim sadržanjem, pisi knjiga, znači, e, pisi knjiga iz unitelji, programe ovih programa, kompjuterski i tako dalje, i slično uloženi trunu da vremena i neka pripravljenju svojih dila, pri inoviranju i svojih dila. A, ne, e, a nema nešto što redi smo isprečala da uzmu nadokonu za svoj uloženi truk. Pa tako onaj ko nasabne njihovo vidjeno pravo čini i uzunom i bezpravno jede njihov imetak. Znači ovaj četciki druga zasla na tome da se kaže da oni e, koji kao i joj ove pišu knjige i e, izume neke -e, iz, izumitelji razno raznih stvari, naprava, spava, programeri i tako dalje, da su oni uložili trud, vrijeme i svoj imetak. Mišten je šeriet ispričavao da uzmu nadoknadu za svoj moženi trud. Pa tako inače na, naši ko na da da uzmi i koristi to njihovim dron trači i nizom i bespravno jede njihov i neće je da pere to njihov trud i njihov znoj i to su so oni je to su so izmislili eh, eh, to napravili, stvorili, napisali tako dalje. Hele, znači kao što sam na početku rekao znači izabranu odobranu ispravno mišljenje po ovom pitanju je ovaj stav za kojim smo iznijeli ova četiri dokaza misle znači, da je ispravan inshallah a da najbolje iz, iz iz razloga koji su spomenuli i samo možemo na kraju zaključiti znači da idejna i autorska prava su štavijasni zaštićena njihovim vlasnicima. Međutim, e, treba na vlasi na da poslije situacije kada su kopiranje, štampanje, dozvolje dozvoljeni, bez traženja dozvoli od vlasnika kao što je, slučaj kada, e, kada tih proizvoda nema u prodavi, a velika je potreba za njima, a cilje je dobro tuvalno dijeljenja, a ne prodaje zarada naši prvi slučaj, kada ti proizvode nema ima u prodaju, a velika je potreba za njima kod ljudi, a, cij, a sa druge strane cijel je dobro a ne prodaj zarada. Znači, nije cijel za, zarada i prodaj, nego dobro otvorno dijeljenje. Ako je, to slučaju, znači, ako je ovakav slučaj, onda dozvoljeno, bez dozvole autora, kreatora, da se, da se razmnožava, kresnimava, pošto su oni smislili i izmislili proizvodne. Druga situacija, kada je dozno kopiranje što nam pripesnijavanje, kada, kada za to je proizvodna e, velika potreba, a njegove lasnici precijeniju više nego što u suštini vrijede, a u isto vrijeme su nadoknadili svoje troškove za radu, normalnu zaradu, a sve ovo, e, naravno sve ovo što spovinili, trebalo procijeniti stručnjaci, vještaci, U tu slučaju, ako bi tome opća kovid za masnimanje dozvode na kopijiranje za ličnu upotrebu, kako bi se otlonila šteta pod šartom da pa se od toga ne previ trgovine. Znači u oba slučaja, ovo što se pomeni kad zetke, kada se bez dozvoli, kada je bez dozvoli dozvoli koristila prava, znači to su dva slučaja, znači kada, kada nije cilj, u oba slučaja nije cil zarada od presnimavanja, od štampanja i kopiranja nečih tužih idejnih di, e, i kreatorskih djela. Uglavnom to bi bilo to što je planirano za večera, za večerašnje predavanje. Ne znam koliko je a, a, koliko je jasno ono što je izneseno. Uglavnom bitno da znamo znači da ono kada kupimo nešto i imamo na njemu napisano da su zaštićena prava ono koji je izdao da se ta, da ta prava moramo poštovati da nije dozvodne dozvod da ih narušavamo no. sljedno je bilo to znači bila knjiga biocede i slično tome narodno se ovdje govorimo kada govorimo o cijede mislimo nešto što ima inovatorski karakter i narodno znači kao što se i kopitorski program i pisanje knjiga pronalaz i razdoraz i tako dalje Da znači, ispravno je da njihovi autori, njihovi kreatorni vlasnici imaju pravo da zabrane drugima da ih ne ne štampaju, ne kopiraju i ne koriste u ono uh, sačinjeni imeni su zadane što su zabranili i naznačeni da, da to zabranje. A na već muzuzetke kada je to dozvoljeno, je to je ono što se mogla večeras reći. Je ja, volimo nađešan da nas koristi od ovog što smo čuli I da inshallah što više primijenim u praksi je poznato da ovo po pitanje postel mnogo s kretanjem mnoge devijacije kod mnogi mislimo i pogotovo oni koji se pozivaju na praktikovanje ispravno ispravne vjere, ispravno razumijevanje vjere subhanaka